Не розквітлій квітці, краще й не розцвітати, а тихо зав'янути, бо ніщо не заступить, не закриє, не ситій очі. Найдуть злії, та й окрадуть, і тебе, у Богу, кинуть в пекло. Минали роки. Слово протесту проти неправди, що панувала навколо, призвело поета до тюремного каземату і до заслання в казарму. Позбавлений навіть мінімуму Тюремної свободи, постійно переслідуваний приставленими до нього наглядачами, він потайки писав і ховав у чоботі найдрібнішим бісером мережені думи-сльози. А скорботний образ брутально розтоптаної квітки кучерявої смуглянки Оксаночки так само, як колись володів його уявою. І гіркі слова докору виривалися у нього і в цьому далекому та дикому краї, де йому довелося в неволі Господа гнівить. Адже він так мало, небагато, блага у Бога, тільки хату, одну хатиночку в гаю, та дві тополі коло неї, та безталанною мою, мою Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися згори на Дніпр широкий, на Яри та на лани золотополі. І коли на схилі віку, виправляючи минулі помилки, йому нарешті доля усміхнулася і дала можливість загоїти рани розбитого неукритого серця, скорботний образ його безталанної досвітній зорі осявав своїми немеркнучими променями останні сердечні захоплення поета. Жаданий і милий образ був для нього таким дорогим, таким незамінним, що коли у поета зароджувалося почуття кохання, яке приводило його до захоплення істотою другої статі, то це захоплення набувало особливих психологічних прикмет, що свідчили про дивовижну цілісність його натури, яка важко розставалася з одним раз засвоєним уявленнями. У Нижньому Новгороді він захопився молоденькою артисткою-аматоркою Катрусею Піуновою. Це захоплення особливо посилилося після того, як Шевченко побачив її на сцені в українському національному вбранні та почув з її уст свою рідну мову. Але у буденному житті це була просто гарненька кокетна панночка, між якою і створеним поетом-ідеалом пролягала глибока прірва. Зате підсвідома діяльність мозку – з назавжди закарбованим там образом занепащеної покритки Оксани декорувала маніруну катрусю відповідними барвами та обстановкою. Варто було поетові побачити її у вісні, як йому здавалося, ніби вона сліпа, убога, але молода та гарненька стоїть біля якоїсь огорожі чи паркану і простягає руку Христа Ради. І хоч Шевченко тішив себе, а він шукав причини цього явища, що це продовження ролі Антуанетти, та це було не так. Ні, це образ його милої страдниці Оксани втягував його в себе і вбирав риси нового образу. Знову її бачив у вісні сліпою, вбогою, тільки вже не біля церковної огорожі, а в живій картині, в українській білій свитці та в червоному очіпку. Минав тиждень, і це видіння повторювалося ще більшою силою. Гарна повошатна катруся вважалася йому брудною, потворною, обшарпаною напівголою і все ж таки в українській свитці, але не в білій, як раніше, а в сірій, розірваній та брудній. І внаслідок яких причин – не розумію, дивувався Шевченко в щоденнику. Сталося незначне ділове непорозуміння між поетом та предметом його захоплення – і стосунки їх припинилися, майже не залишивши по собі сліду. Надто глибокою була перша рана його серця. Якщо з такою силою впливала вона на особисте життя поета, то тим більш зрозуміло, чому у своїй творчості він завжди повертався до долі занапащених дівчат. Адже в усіх цих покритках – Мар'янах, Маринах, Титарівнах, які багатьом здаються зайвим і непотрібним стереотипним повторенням незабутній Катерини – Шевченко завжди знову переживав свою особисту драму. Вона невідступний в супереч болі володіла його уявою. В Петербурзі було чимало привабливих дівчат – у тому різноманітному товаристві, яке прийняло в свої обійми поета, що повернувся на свободу, і оточило його любов'ю та глибокою повагою.